Amin. Vessalatu wassalamu ala ashraf al-ashraf al-amiyya wa mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Aman tabiyakum bi hatha al-yawm al-din wa sallama taslima katira. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hab li hutaman Fadi Əbul Hüseynin eytiqat kitabını oxuyduq və bu gündə Rəbimizin izni ilə bu kitabı oxumağa davam edəcəyik. Rəhməhullah <gülüyor> eytiqadi məsələlərə toxunduqdan sonra, xüsən son dəftərdə Fəyəməz səmin, səmin və onun səhabələr mövzularına toxunduqdan sonra, sonuncu mövzu olaraq qeyd edir hicrətmək məsələləri. Hicr nə deməkdir? Yəni, bir dəyət əhlini hicr etmək məsələləri. Hicr sözünün ərəvcədən mənası tərk etmək deməkdir. Tərk etmək. Yəni, bir dəyətinə görə insanın tərk olunması. Lakin bu tərk etmənin, yəni hicr etmənin özünün qayda qanunları var. Növləri var, hər növə uyğun da qayda qanunları var. Yəni hər kəs istədiyi kimi, hər kəs tərk edə bilərmi? Təbii ki, söhbət müşalmandan gedir. Əgər bir kəs müşalmandsa və sonra o bidət edirsə və yaxud da günahlar edirsə, o insanı tərk etmək olar mı? Hansı müddətdə olar? Aylımdır? Təbii ki, bu söhbətə gedir əgər baş vermiş ixtilafı məsələ, ixtilaflı məsələ əgər şəri məsələdirsə, yəni İslam şəriətinə aid olan bir məsələdirsə Ər dünyəvi məsələ çıx, məsələ aidindir. Yəni, məsələn, qadağın buyurub müsələman öz qardaşının 2 gün, 3 gündən artıq, yəni hicr etməsini, yəni o ilə küsur qalmasını qadağın edib. Yəni, kələ, ailə məsələləri səh, aidindir. Mələkliyyət lənət verək, o qadına ki, ərinlə, əri ondan incikli qalsın. Nə qədər müddət? Ta o, o, yəni, ondan razı qalına qədər. Yəni, bütün gecəni lənət eləyərlər. Bu məsələlər ayrındır, yəni, ailə münasibətlərində və dünyəvi məsələlərdə. Lakin, bizim mövzumuz, yəni, üçüncü bir mövzudur ki, bu, bir kəs məsələdir. Şəri məsələlərə görə, yəni, əgər insan böyük günah sahibi olarsa və yaxud da bizət əhli olarsa, yəni, dinə özünə əlavələr, yeniliklər edərsə, bu zaman onunla e, münasibət necə olmalıdır? Və bu məsələnin kökü əh İçəriyyətimizdə var. Necə ki, bilirsiniz? Kəb-i Məlik və o ilə bərabər başqa iki sahabənin də e, təbuk döyüşünə getmədiyinə görə Peyğəmbə s.a.v neçə gün? 50 gün. 50 gün hicr etmişdi. Hətta Allah s.a.v onların törbəsini qəbul etdi. qədər? O zaman ki, Allah s.a.v onların törbəsini qəbul etdi və bu barədə vəhli nazir etdi Və sonra Allahın Rəsulu onlarla yəni, barışıq etdi. Onlarla olan o həcri, yəni, onları tərk etməni qaldırdı. Yəni kökü, həcrinin, yəni tərk etmənin kökü şəriyyətdə sabitdir. Lakin hicr etmənin məqsədləri var. Yəni, hansı məqsədlər nə məqsədlə hicr etmək olar, əgər o məqsəd baş vermirsə, yəni sənin o həcədini e oradan götürmək istədiyin fayda yoxdursa, o zaman həcrətmək də, yəni tərk etmək də faydasız olur. Yəni, o zaman artıq doğru olmur. Aşağıdaki, yəni, gedəcəyimiz üç, yəni, ətək biri hasil olarsa, həcrətmək icazədə olur. Bidə təhlini, təbii ki, məsələ, bidətdən gedir. Şəriyyətə, Allah Salahının şəriyyətinə əlavələr edən kəslərdən gedir, ya tarifalardan gedir. Birincisi... İnsan özünü hicrədən, yəni tərk edən şəxs, yəni filan kəs bir dəkçi o tərk edirsən, tərk edən şəxsinin özü üçün fayda varsa, məsələn, bilirsən ki, filan kəs bir dəkçi deyirsən, o ilə oturuq dursan, sən də onun xəstəliklərindən keçə bilər. Və belə bu məsələdə təhlənkar yanaşdığına görə çoxları həmin xəstəliklərə düşər olublar oturub durduğu adamın kimliyinə baxmır, baxmır ki, yoldaşı kimdir, hansı günahların, hansı bilətlərin içində üzüb və o ilə yoldaşıq eləyə, sabahsı gün görür ki, artıq yavaş-yavaş o müdafiəsində keçir və bir gündə özlə o halında olur. Ona görə Pəliyyəməsə bir həssədə buyurur ki, Əlmər o, ələ əl dini xəlili insan öz dostunun dinindədir. Yəni dostun hansı təliyyədətsə, hansı əhlətdətsə, Ha, necə din sahibi isə, sən də bir gün gəlib o səviyyətə çatacaqsan. Ondan fərqli olmayacaqsan. O insan görə baxsan kimlə oturur, kimlə durur. Həmişə çalışmaq lazım ki, sələ insanlarla oturub durmaq ki, səni yaxşılığa çəkib çıxartsınlar. Həmişə çalış ki, özündən daha yaxşılarla münasibət qur. Münasibətdə olanlardan, bir dətcilərlə, böyük günah sahiblərinə məsələn yox. Əksinə onlardan uzaq olmağa çalış. Səhəm, məsələn bir hətta buyur ki, yaxşı insanla yolaşmaq etməyinə pis insana yolaşmaq etməyin insana bənzədir. Ətirçi ilə misalına belə əgər ətirçinin yanında otursan, o sənə ətir vurmasa da, ətir qoxusu obyekti sənə, sənə ətir qoxusu gələcək. Bəs körüşünün yanında sənsə o tüp yandırmasa da, yandırmaq ehtimalı var. Yandırmasa da sənə tücü qoxusu gələcək. Və budur. Yaxşı insanla pis insana oturub durmağın misalıdır. Yəni məsələn bənzədir. Yəni misallardır. Və sən bu günlərim gələk baxasan ki, dinili saxlamaq üçün Allah-ı Səhələr Quranda əmr edir ki, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Yalnız müsəlman olaraq ölün. Ayən təfsinə gəlir ki, müsəlman olaraq ölməyə çalışaraq, yəni çalışmalısan buna, mən necə eyvələrim ki, müsəlman kimi ölür? Yəni, müsəlman kimi ölməyə çalışmalısan əməllərinlə. Sən əgər bu günlərim Bidəsçilərlə durub oturursansa, günahkarlarla oturub durursansa, qeyr-müsəlmanlarla dostluq edirsənsə, deməliyətən, ona çalışmırsan və yaxud da çox zəhiz çalışırsan. Ona görə baxmalısan ki, sənə ətrafında kim var, kimlərlə münasibət saxlayırsan və münasibətin hansı səbiyyələri? Dostluqdur mu, yoxsa yoldaşlıqdur mu, yoxsa sadəcə ticaret dünyəri əlaqələrdir mi və s. Artıq gərək bunu yəni, götürbə eləyətən. İlk-birincisi, e, insanın, yəni, hicr edənin, tərk edənin özünün məsləhətinə görə, yəni, özünə bilətlər keçməsin deyə. Çünki fitnə gələndə, imtihan gəlində ümumi gəlir, bəla gəlində ümumi gəlir, müəyyən şəxsləri seçib gəlmir. İlk-ki, əgər onlara bəla gəlsin, sən də onlarla bərabər düşər olacaqsən o bəlaya. Ona görə, bugündən özü qorumağın lazımdır. İkinci, hicr olunan, yəni tərk olunan şəxs üçün məsləhət var, yoxsa yoxdur. Yəni, onu tərk etməyində etməyin onun üçün fayda var, yoxsa yoxdur. Və sən bilirsən ki, sən durub oturduğun bir adamdır, münasibətin var, dostluğun var, və bir böyük günah sahibidir, davamlı onu edir. Və yaxud da bidiyyəti var. Və sən bilirsən ki, əgər onu tərk etsən, o, bundan təsirlənəcəyik, pis olacaq. Və haqqa zahidəcəyik. Və yaxud da siz dostlar onu tər hamsə qoyulan durub oturan 5, 10 nəfər artıq bu günləri oyunun on onu tərk etdi və buna görə haqqa qayıtsın. Bildətini tərk etsən, günahı tərk etsən, bu da faydalı bu halda da e, ijadəli olur. Lakin bu da hər zaman istənilən formada, yəni istənilən şəxsdə tə, e, tətbiq olunmur. Yəni hədd deyil ki, hökm deyil ki, artıq cəzaqi məsələ qalxdı, mütləq oğrudu əli kəsilməlidir, inkar başqa ola bilməz, məsələ belə deyil. Yəni, baxmaq lazımdır, məsləhət var, yoxsa, yoxdur. Elm sahiblərindən müşavirə edəmək lazım ki, bu doğru olar, yoxsa, yox. Çünki ola bilər ki, kimisə tərk edəsən, öz fikrinlə, o biraz da dindən dönər. Ola bilər ki, kimisi tərk edəsən, özün tərk olunmuş qalarsan. Bu günlərim əgər bir dət əhli tərk edəsi olsa, əskərmişələm onlar bir olduğu halı, özün tərk olunmuş qalarsan. Əsasən yəni, tərk edilməyə nəyə ki fayda olsun olar üçün. Əslində sən özün tərk edilmişdirlərin də dərnətinə də alınmaz ondan sonra. Yəni ona görə hər zaman, hər bidə, hər yerdə tərk olunmur. Bizəsin özü tərk elisə təbii ki, bizəçi tərk olunmur hər bütün hallarda. Baxmaq lazımdır burada fayda var yoxsa yoxdur. Yəni sonuna baxmaq lazımdır. Nə nəticə verə bilər bu? Aydındır? Ona görə bu məsələləri elm sahibiyinin məsləhət eləmək lazımdır. Həmin yerin, həmin ərazinin, yəni əhvalının o cəmatın xasiyyətini, həmin firqənin, həmin bizətçilənin xasiyyətini bilən adamlarla müşavirə edəmək lazımdır. Və belə hadisələr baş verib. Ki, məsələn, olub ki, kimsə tərk ediblə, filan günahından filan bir dətinə qalçsın deyə, ümumiyyətcə, dini tərk edib gedib ki, istəmirəm. Cahildir, imanı zəifdir, bağlıdır kimlərəsə, yəqinliklə iman oturmuyub qəlbində və kimsə onu tərk edib, ümumiyyətcə, mən üz döndərib gedirəm, deyir. Ona görə baxmaq lazımdır ki, insan hansı səviyyədədir, nəyi dərk edir, nəyi dərk edəmir. Ona görə, Əli Rədəmənin bir gözəl sözü var, buyurur ki, insanlara ağılları dərk etdik, etdikləri səviyyədə danışın, kitab edin. İstərsiniz ki, Allah və Rəsulu yalanlansın. Yəni, əgər sən o ağıllı dərk etmədiyi səviyyədə bu işi yer yetirilmək çalışsan, Allah və Rəsulu yalanlayar. Şəriyyəti yalanlayar. Ona görə etməsən qabaq, yəni, baxmaq lazımdır. Üçüncü hal ola bilər. Birinci tərk edənin özünün hicrədən özünün məqsədi üçün, ikinci hicrolananın öz bidətçi hüqum məqsədi varsa, fayda varsa, üçüncü odur ki, ümmət üçün, müsəlmanlar üçün fayda varsa. Olsun ki, sən bilirsən ki, fikrəkstan bayaq xəter gələ bilən deyil. Nəcə onun bidətçi ilə mənim əlaqəm yoxdur. Mənə xəter gələn deyil. Demə o tərk etsən də ona fayda yoxdur. O üzviyyətin üzərindədir. Yəni əvvəti saydığımız iki fayda yoxdur. Lakin sən onunla oturub durduğundan dolayı, sən onunla bərabər gəzirsən və camaat görsün ki, filankər, filan bidətçi ilə gəzilir, deməli olar. Deməli ondan söz götürmək olar, deməli onunla münasibətlər olar və o başqaları getsin koşulsun ona. burada artıq ümmətə fayda var, müsəlmanlara fayda var sən tərk etsən əgər. Bu halda yenə Elm sahiblərinin əmmətlərisindən sonra belə insan tədqiq olabilər. Və yaxud da ola bilsin ki, o öz bidətini cəmaata rahatlıqla yaya bilir. Lakin görsələr ki, sən sənin yaxın dostundur və yaxud da sən elm sahibisən. Görsələr ki, sən əgər onu tərk etdin və insanlar da ondan çəkinsin və o bidətini yaya bilməsin. Belə bir fayda olsun ümumiyyət üçün və e, bu halda da Dedik, yəni, əgər e, sənin və birbaşa bidətçinin faydası olmasa, ümumiyyətən fayda varsa, o halda da tərk etmək icazəli olur. Deməli, hicr etməyin, yəni, bidətçinin tərk etməkdə bu üç faydadan hər hansı biri, ən azı, hər hansı biri baş verirsə, yəni, bu fayda varsa, o zaman hicr etmək icazəli olur. Tərk etmək icazəli olur. Deyəcəlik bu, hikmətlə. Ə, hicr etməyin qayda qanuna uyğun olaraq elm sahətlərindən məsələt edərək olmalıdır. Hər kəs yəni, öz istəyi ilə, öz nəqsindən dolayıq olmamalıdır. Şəri yəni qayda qanuna uyğun olmalıdır. Hicr etməyin müddətinə gəlincə yəni hansı müddətdə tərk etmək olar bir dəkçini? Peyələməs olub ki döyüşdən Dövüşə getməyənləri 50 gün müdəsətlə tərk etmişdi. Lakin o kəslər idilər ki, günah etmişlər, lakin tövbə etdilər, haqqa qayıtdılar və hicroların üzərindən qalxdı. Lakin bidətçi hansı müdəsətlə tərk olunur? Alimlərdən kimi bir il müdəsətlidir və qeyri-rəylər də var. Lakin İmam Əhməd rəhməhullah buyurur ki, bidətçi öz bidəsini tərk edənə qədər. O, bizimkətlə ömrü boyu tərk olunmuş olsun biləsini tərk edən qədər onu tərk etmək olar və yaxud da həmin məsləhə, həmin fayda əgər baş verərsə, artıq yəni, onu tərk etmək qaldırırsan, yəni, münasibətlər qurursan oynan və ola bilsin ki, görəsən ki, fayda yoxdur, yəni, daha yaxşı olar ki, münasibət saxlasan, onun üçün daha faydalı olar bəlkə, yəni, bu hallarda yəni, münasibət qurular, e, yəni, tərk etmək məsələsi qaldırılır. Ola bilsin ki, o bir pisçidir və həqiqətən böyük günah sahibidir. Lakin sənin olanda səndən, səndən utanır. Sənin yanında etmir. Və yaxudsa sən, sənin dostların ona bərabər olmağın səbəbi ki, o atda axdır olsa, o pisliyindən ki, qayıtsın geriyə, yəni belə hallara tərk olmaq, yəni öyrəndi ki, bu məsələdə ümumiyyətlə məsləhətə baxmaq lazımdır, yəh yəni, həm Allah. Həmçinin hicrədən adam, yəni kimsə əgər tərk edirsə, elm sahib olmalıdır. Bu məsələyə səhv va adam ilm sahib olmalıdır. Tərk edən adamlar ilm sahibi olmalıdır ki, tərk olunana təsir edə bilsinlər. Yəni sən tərk etməyə onda bir iz, əsər, əlamət buraxsan. Əgər sən tərk etməyəndə heç bir əsər qoyulmazsa, bir təsiri yoxsa, nə faydası var tərk etməyin? Ona görə gərək xüsusən həmin məsələdə, ümumən hər şeydə, həmin məsələdə sən ilm sahibi olmalısan. Və bizim zamanımıza gələncə, bizim zamanımıza hicr etmək icazəsi Digər məsələlər məşəqiyyətə məsələ qədər icazəlidir. Şərii məsələlərdəndir və zamanda icazəlidir. Yenə e, dedik ki, öz qaydalarına uyğun olaraq hic etməyin formalarına gəlincə isə, yəni növlərinə gəlincə isə, o bilsin ki, yəni hic etmək salamı kəsməklə olsun. O bilsin ki, əgər arxasında namaz qılmamaqla olsun həm üçün ola bilsin ki ə, onun üçün bağışlama diləməməkdən olsun həm üçün ola bilsin ki o ilə onun söhbətini dinləməməkdən olsun yəni salam verəsən və artıqsa söhbətini dinləmiyəsən salam alıb verəsən şöbətini... bunların ən böyüyü yəni, ümumiyyətlək salam verməməkdir salam vermirsən, artıq heç bir şey yoxdur söhbətini dinləmirsən, heç bir münasibət qurmursan yəni tam tərk etməkdir Lakin, ola bilsin ki, salam verəsən, lakin ondan heç bir şey dinləmiyəsən. Deyir bu, bəzi kəhəbələr edir. İbnə bas, e, rədələnizdən rəvayət olunur ki, bidətçi danışanda barmaqlarını qulağına qoy, deyirik, e, soruşur ki, mən, deyirik ki, mən Quran ayəsi okurəm, neyə dinləmirsən, deyirik deyir, ki, bidətçidən, Quran ayəsi belə dinləmirik. Quran ayəsi belə bidətçidən dinləmirik. Ona görə, baxır, bidətçi ilə bidətçi fərqlidir onu yəni bir dəstin növünə görə insana arasında yayıldığı, yəni şan şöhrətinə görə, və s.ə.yə görə müxtəlif ola bilər. Yəni hansı cür olsa onun üçün daha faydalıdır. Bizət necə o qədər dəhşətli bir xəstəlikdir ki, o qədər ağır bir xəstəlikdir ki, hətta alinlər buyururlar ki, bizətdən tövbə yoxdur. Bizətdən tövbə yoxdur. Yəni bizət əhli tövbəyə müvəffəq ola bilmir. Həmdə deyir ki, bidəhcə tövbə qəbul edilmir. Yox, tövbə qapıları həmişə açıqdır, yalnız 2 vaxtdan başqa günəş öz məğribindən doğanda və ya hətta insanın ruhu qar qaraya, yəni boğaza çatanda artıq tövbə qapıları bağlanır. Lakin bidəhcə tövbə yoxdur sözü mənasıdır ki, bidəhcə tövbəyə mürəffət ola bilməyir. Elə bilər ki, etdiyi haqdır, dindəndir və ona görə tövbəyə mürəffət olmur. Əkinəsən ona görə haqqa o səninlə mübarizə edib öz bidəhcəsinə dəvət etməyə Çünki elə bir ki, öz etdiyi bidət dinləndir, şəriyyətdəndir. Fudeyl, rəhməhullah, bir dəfə görür ki, oğlu bir bidətçinin evindən çıxır. Deyir ki, ey oğlum, səni bir nuvatinin yəni lus qövmünün əməli ilə məşğul olan birisinin evindən çıxmağını görmək mənim üçün daha sevimli olardı, nəyək bir bidətçinin evindən çıxmağı. Yəni, bir bidətçi ilə durub oturmağın daha təhlükəlidir. Çünki insan bir günah edərsə, Hətta ən şiddətli günahlardan birini, necə ki, vəlat və s. Allah qorusun, hər bir növündən səlah tövbəyə məqet olmaq daha asandır, daha yaxındır. Çünki insan bir gün Rəbbinə qayıdar, görür ki, günah edib, günahlar içində boğulub, tövbə deyər qayıdar Allah'a. Lakin bir əşi öz biləyi ilə qayıda bilmir. Elədir ki, şəriətdəndir. Şirk edir, elə bir şəriətdəndir. Küfr edir, elə bir küfrü şəriətdəndir. O şirkinə, o küfrünə, o bidiyətinə şəriyyət donu giydirir. Hələ ayə hədibdə gətirir. Ona görə bidiyət məsələsi daha təxnikəli məsələdir. İnsana problemlər həmişə iki qatdan gələ bilir. Ya şübhələrdir, ya şəhvətlərdir. Şəhvətlər asandır. Ondan tövbə etmək, qayıtmaq. Dünya malıdır, qadınlardır, puldur, filandır, filandır. Şəhvət damısıdır. Deyək ki, böyük evlərdir, maşınlardır, filandır, şəhvətdir, insanın istəkləridir. Bundan qayıtmaq asandır. Dünyaya bağlıqdan və s.dən qayıtmaq daha asandır. Nəyin ki, şübhələrdən gələn xəstəliklər, yəni bidətlərdən gələn xəstəliklər olsun ki, insanın bir şübhə düksün, eytiqadi məsələrdə və s.də, sonra ömrünün aslına qırıq xəstəliklə davam eləsin, heç qayıt edə bilməsin. Və bunun misal ki, imək etdiyəcə yox Yəni cəmdar qardaşlar var indi ki, vaxt var idi aramızda idi. E, Və görürsən ki, sonra hətta bir dəxtinin şüfəsində tutuldu, bir dəfəyə yuvarlandı. Bəlkə dindən çıxdı. Və e, belərlər də çoxdur. Hətta dininiz namazı tərk edən, hətta dindən çıxanlar çoxdur. Ona görə bu məsələdə insan gərək ehtiyatlı olsun. Ən diqqətli olmalı məsələ insan şəriətidir. Yeməyimizə, içməyimizə, sağlamlığımıza, deyək ki, dünya amalımıza ehtiyat edirik gecə gündüz onu qorumaq üçün hər vaxtiyə əl atırıq. Amma şəriəti gənc niyə ehtiyatlı olmayaq? Şəriətdə öz mənbəyindən öyrənmək lazımdır. İbn Sirin rəhməhullah buyurur ki, həqiqətən bu elm dindir. Bax gör dini kimdən götürürsən. Yəni sən kimdənsə elm öyrənəndə kimsə sənə bir şeylər öyrəndinə bircaq o elm dindir. Sən öz dinini öyrənirsən. Allahın elmini öyrədirsənə. Bax gör kimdən öyrənirsə, bir-birdən götürürsən, sabahların onun yolunda ol deyirsən Ola bilsin ki, bir məlumat öyrənəsən, onu dəqiqələşdirmədən beynibə yazasan və sonra onu dəqiqələşdirmək heç vaxtın da olmazsa, yadından da çıxsan və sonra o etiqaddan da gedəsən və insan dünyasına getirsən, ahirətini də. Ona görə təhlükəli məsələdir. Bu məsələ ehtiyatlı olmaq lazımdır. Lakin e, kitabın mövzusuna gəlincə buyurur, Əbun Hüseyin, rəhməhullah. Hüseyin. Və edəcə bu, hicranil əhli bid'ət -əh və dalalə. Bid'ət və dalalə əhlini təsit etmək vacibdir. Biz iki şərtləri ilə saydıq ki, filan-filan hallarda yəni məqsədlər əgər hasil olsa vacib ola bilir. Lakin ola bilsin ki, qadağan olsun. Yəni, bütün hallarda istənilən kimi tətbiq olmaz bu məsələ. Ayrındır. Şəxin gətirir məsələni, lakin istənən vaxtı istənən kimi tətbiq olunmur, lakin el məhlinə müşavirə etmək lazımdır, həmin cəmatı, həmin tayfanı tanıyan adamlarla müşavirə etmək lazım məsələni, bilmək lazımdır ki, nəticə, təxminən nə nəticə verə bilərsən bu əməlin. Və buyurur ki, bidət və dəlalət əhlini tərk etmək, hicr etmək vacibdir. Və sonra misallar gətirir həmin bidət əhlinə. Necə ki, müşəbbihə, Allah'ın ad və sifətlər Həmçinin mücəssimə Allaha ə, Allahın sifətlərini cisimə cisimləşdirənlər, Allahı yəni cismi sifətlər verənlər kimi, həmçinin əşarilər, mütəzəlilər kimi, rafizlər, murciələr kimi, həmçinin qədərlər cəhmiyyələr kimi, həmçinin xawacılar, səlimiyələr kimi, kəramilər kimi və bu kimi bütün yəni firqə sahiblərini, həmçinin yəni pis yolda olan firqə sahiblərini və sonra Yəni bu, in kitabının sonluğudur. Bir neçə kəlmə, yəni əmin firqələrə toxunmaq qısaça olaraq. Çünki əslində firqələr mövzusudan hirsək çox genişdir. Deməsam hədisdə buyurur ki, ümmətin 73 firqəyə bölünəcək, ondan ə, hamısı, yəni 73 cəhənnəmin yalnız birindən başqa soruşurlar ki, səhabələr, ya Rəsulullah, kimdir o firqə? Yəni o bir nicaq tapan firqə. Deməsam buyurur ki, mən və səhabələrimin olduğu zərli olanlar. Yəni ki, mən və səhabələrim yolundan gedənlər Və bizə vacibdir ki, biz o bir yol axtaraq, bu zəlavətdən qısarmaq üçün, o bugünkü gündə yayılmış firqələrdən qısarmaq üçün gələk, yəni, axtaraq o bir yol hansıdır. O yol təbii ki, Quranın əsimlərinə gedənlərdir, səhətin fəhminə gedənlərdir. Əslində, firqələrin sayına baxsaq, yüzlərləndir, minlərləndir bugün. Yəni, firqələrin sayı yüzlərlə, minlərləndir. lazım qeyd olunmuş yetmiş ki, əsas o... Öndə gidən firqələr şansı ki, sonra digər firqələr onlardan doğur. Deyirsiniz, böyük firqələr var, hər firqələrin özlərin qolları, bəzində onların özlərində qolları var. Baxsaq, bütün böyük firqələr hamısının içində çox parçalanmalar var. E, ətrafımızda olanlara baxsaq, görərsiniz ki, bu günlərin bir toplu olaraq müəyyən bir rəydə cəmaatdan ayrılırlar. Müəyyən bir bidətçilərində. Sabah öz aralarında müəyyən məsələ ixtilat edilir, bir də ayrılırlar. Sonra ayrılmışlar, bir də ayrılır Və bir-birini -biri bir bir-birini başlayırlar, bidətçi deməyə, tərkiləməyə və bir-birini sonunda bəlkə də təkbirləməyə və yaxud da və s. və s. Və bu cür firqələrin sayı çoxdur, hədçiz çoxdur. Lakin, fəyyəmətəm, qeyd etdiyi o, qəis firqələri, əsas firqələrdir, o, öndər firqələrdir. Və burada, rəhməhullah, Əbul Hüseyin, rəhməhullah bir, bir neçə firqələrin adını çəkdi, hansı zamanında əsas firqələr bular idi. Lakin ondan sonra çox bir meydana meydanə çıxıb ki, yəni həmin firqələr tanınmış və ardıcıllar çox olan firqələrdən qaynaqlı. İşiq qədəri birinci olaraq müşebbehə, yəni müşebbehət deyir o kəslər ki, onlar Allah təalanın sifətlərini məxluqatın sifətlərinə bənzədir. Allahın sifətlərini məxluqatın sifətlərində, yəni kimi e, tanıyırlar. Və bu firqənin banisi və əsas qollarından biri olan, yəni, e, həkəmiyyə firqəsidir ki, Hişəm ibn-i həkəm Ər-Rafidiya aiddir. Yəni, Rafidi firqəsində olan Hiş Hişəm ibn-i həkəmin ardıcıllarıdır. Və o iddia edir ki, Allah alanın cismi var, onun cisminin həd-i var. Yəni, Allahala ala müəyyən ölçülərə malik olan bir e, cisimdədir. Allah s.ə. onun və bütün bidətçilərin vəsb etdiyi o naqiz sifətlərdən üstündür, uzaqdır, ucadır. Lakin, belə iddə edir ki, yəni, Allah qalanın həd-hücudu var ölçülərinin və deyir ki, Allah qalanın uzunu var, eni var, uzunu eninə bərabərdir və s. kimi, yəni, yələyət kəlmələri ilə və onun da özünün ardıcıları var. Həmçinin və e, Allah qalanın ad vəsbətlərini bənzədənlərdən ə e, Cəvaliqiy firqəsidir. Cəvaliblər də hər kimi e, Səlim əl-Cəvaliqə aidddir. O da, yəni, tərifli firqələrindəndir. Və o, yəni Allah insan surətində təsviridir. Öz əsərlərində Allah Subhanahu təalanın insan surətində, yəni insan hansı surətdədirsə, həmin əzaların Allah tərəfində həmin insan insanda olduğu kimi sabit olduğunu iddia edir. Həmçinin Davudul Havari, yəni həmin e, onu da e, o da yəni müşebbehə Allah, yəni Allah adına sifətlərini bənzədənlərdəndir və onun da ardıcılları var. Yəni o da Allah təlanı, daha doğrusu Allahı yox, öz Rəbbini, özünə belə bir rəbb seçir, ilah seçir. Yəni bütün insanın əzalarını verin, yəni tərkədən başqa övrət yerindən başca deyir ki, yəni övrütü yoxdur fakir bütün digər sifətlər, yəni Allahın sifətləri, bəndənin sifətləri kimi yalnız övrət yerindən başqa və bu cür yəni həmçinin də ki saqqaldan başqa. Saqqalla, yəni övrət yerindən başqa bütün digər sifətlər var. Davudul Havari. Yəni və belə rahatola fikirlər çoxdur ki, hansı ki onlar Allah təlaya sifət ə, cisim Allahın, yəni cisim olduğunu hesab edirlər. Və həmçinin keramilə keramilər də yəni müəyyən məsələlərdə o yəni başqa firqələrə də aid etməyə ular bəzi digər məsələlərə görə lakin e, onlar da Allah alaya cisim və e, yəni, sayırlar cisim verirlər. Və bundan başqa da yəni, bu növlər e, bu cür iddialar edənlər çoxdur. Və bu tip insanlar yəni bu əqidədə olan insanlar əksər alimlərə görə As, İslamdan çıxıblar. Yəni, onların İslamda e, payı yoxdur. Həmçinin şeyq soru buyurur Əşarilər. Əşarilər, yəni, Əşari sirqəsi Əli İbni İsmail Əbul Hüseyin Əl-Əşəriyə nisbət olunur. Əbul Hüseyin Əl-Əşəri, rəhməhullah, əvvəllər e, cəbəyi firqəsinə aid idi, yəni o, o firqədən e, elmlənmişdi. Sonra o əqilədən qayıdaraq yeni bir yəni, ideya, mərtəb kəşf elədi özü üçün. Bu da Allah Allah'ın ad və səhətlərini inkar e, inkar etməkdən ibarətdir. Təvli etməkdən daha doğrusu ibarətdir. Əşarilərə görə Allahın yeddi sifətindən başqa, yerdə qalan heç bir sifəti qəbul etmirlər. Və o sifətlər ki, özləri öz ağılları ilə mümkün ki, onu yəni, təsdiq etsən, onlar yalnız bu yeddi sifəti təsdiq edirlər. Digərlərini inkar edirlər. Lakin Nəbul Hüseyin Əşəri Rəhməhullah ölümündən öncə, xeyli öncə tövbə edib, bu məsəbdən qayıdıb. Yəni tövbə edib, yəni haqqa qayıdıb, o zaman ki, haqq bəlli olub ona, etdiyi bu, yəni bidətdən, günahdan qayıdıb haqqa. Lakin təccübü çox orasıdır ki, məsəbin banisi, bu ideyanın banisi haqqa qayıdandan sonra o ardıcıları haqqa qayıtmıyıblar. Yəni, məhzəbin bahanisi özün dediyinin səhv olduğunu bəyan etdikdən sonra belə ardıcıları onun o əski köhnə rəylərindən əl çəkməyiblər. Və rəhməhullah öz əqdəsində, özünün məqaləsi İslami əsərində, İslam məqalələri adlanan əsərində həmçinin e, ibanə ən əsulü diyənə dinin əsaslarının bəyanı əsərində Öz əqidəsini, haqq etiqadını bəyan edib, həmçün özünün öncəki əsqi e, zəvalət rəylərinə inkar edib, haqqı bəyan edib, eyni zamanda özünün e, təf əqidədə olduğu vaxtı yəni olan rəylərinə inkarlar edib, lakin de, bugünkü gündə e, ona ardıcıları bu əqidədən əl çəkmirlər və bu günlərin e, hal-hazırda həmin etiqad mövcuddur. Afrikada olan müşəlman ölkələrində və s. Hətta bəzi yerlərdə yəni, e, məhşurdur bu əqidə ilə dəstlər keçilir. Necə ki, Əzhar Universitetində və s. <gülüyor> yəni, e, Əşari Əqidəsi bugünkü gündə də e, müşəlmanlar arasında tədris olunur. Həni, bilmək lazım ki, rəhməhullah, bugünkü gündə Əşari eytiqadına gelənlər, Abu Hüseyn əşarının əqdədən getmirlər. O öz həmin əqdədən tövbə edib haqqa qayıdıb. Həmçinin Şeyx sonra qeyd etdiyi firqələrdən biri də Mu'təzili firqəsidir. Mu'təzili firqəsi eee kəlam əhlindənmi? Yəni fəlsəfə fəlsəfə ilə qaynablanmış firqələrdəndir. 2-ci əsrin, hicrətin 2-ci əsrinin əvvəllərində meydana çıxıb Və səbəbi də e, Həsəni Basrının məclisindən Vasil ibn ətanın çıxmağı ilə baş verib. O zaman ki, yəni e, Vasil ibn əta Həsəni Basrının məclisində özünün xoşuna gəlməyən, ona uyğun olmayan məclələri görüncə, məclisi tərk edir-gedir. İtəcələ e, Yəni, ayrılmaq, tərk etmək mənasındadır. Ayrı, e, ayrılmaq, yəni, kənara çəkilmək mənasındadır. Və o zaman ki, Vasibin Əta və e, onun ardıcı, e, bəzi ardıcıları, yəni tərkillər məclisi onlara bu ad verilir. Yəni, müətəzilər adı verilir. ki, onlarda əsas, yəni, məsələ, e, kelam, yəni, fəlsəfə məsələləridir. Yəni, şəriəti müəyyən məsələlərində fəlsəfə ilə Yəni, öz ağılları ilə e, hərəkət etmələridir. Və e, onların məzhəbi ən əsasən Abbasilər dövründə, o zaman ki, Abbasilər e, yəni, hakimiyyətdə idi, Abbasilər dövründə onların məzhəbi daha geniş, yayılmışdı. Və həmçin e, müəxətlə eti qadındandır ki, və xüsusən də onların e, həmin ayrılma səbəblərindən idi ki, E, Cənnət-Cəhənnə məsələsinə gəlincə, böyük günah sahib e, məsələsinə gəlincə, olan eytiqadı əhl-i cünədən Nə idi Nəydi olan eytiqadı? E, Vasit ibn Atayə görə, böyük günah sahibi bu dünyada nə müşəlmandır, nə kafir. Nə müşəlman deyil, nə kafir deyil. İkisinin arasında bir şeydir. İslamla küfürün arasında bir şeydir. Allah bilir, yəni, nə qəstədir o ilə. Və akıq, ahir-i ahirət baxımdan cəhənnəmlikdir. Bu, əhlüsün və cəmiyyənin etiqadını müfadə etdir. Əhlüsün görə böyük günah sahibi iman nə qədər ki, İslamı tərk etməyib, onun, həmin günahı onun İslamdan çıxarmıb, müsəlman olaraq qalır. Və sonuç etibarıyla ahirət, yəni məsələlərində isə hər bir tövhid əhli müddəq cənnətlidir. Olsun ki, Bir vaşa Allah sonra əf etsin və cənnətə salsa, olsun ki, bütün günahları yulduqdan sonra, cəhnnəmdə günahları yulduqdan sonra cənnətə düşsün. Yəni tövbi edənhli <coughs> sonuc etibarilə cənnətlikdir. Və bu dünyada da hökümü şərmandır. Lakin mütezzillərə görə, e, bu dünyada küfrlən İslam arasında bir şeydir. Nə kəfir demirik, nə mömin demirik. Lakin axirətdə əbədi cəhənnəmlikdir. Yəni belə etiqad Həmçinin mühatəzlərə görə imanın beş dayağı var. Birinci, ədalətli olmaq. İkinci, tövhid. Üçüncü, yəni, İslamla küfür arasında olan bir e, yerin, yəni bir şeyin olmasını eytilət etmək. Yəni, böyük günah sahibindən misalmanın nə kafir yox. İkinin ortasında bir şey olmasını eytilət etmək. Həmçinin e, dördüncü, cənnət və cəhənnə məsələləri. Beşinci isə e, yaxşılığı e, əmridib pislikdən çəkindirmək, yəni əmr-i məruf, nəhiyyə ən-l-munkər məsələləri. Lakin dediyimiz bu 5 dənə ərkan, təbii ki, bu məsələlər e, yalnız yəni, İslamla küfrə arasında bir şey bu məsələdən başqa yerdə qalan, dördü bizdə də var, yəni ki, əhsünəl cəmələdə də var. Lakin onlardakı mənası başqadır. Ədalətlik onlarda təmiz başqa bir şeydir. Və ya da haqqı bəyan edib pislikdən çəkindirmək onlarda təmiz başqa bir şeydir. Məsələn, ə, Əmir bin Nəruf nəhli Anmunka Muatəzillərə görə hakimə qarşı çıxmaqdır. Hakimə qarşı çıxmaq yapsılıq əmri pislikdən çəkindirməkdir. Yəni ki, sözün əsli kökü İslamda olsa da, mənaatı şəriətdə qəsd olan mənalar deyil onlarda. Təmiz başqa məna özlərinin yəni ə, iddia etdikləri bəzi məsələlərdir, onun duran. Aydındır? Yəni, bugünkü ündə müəfəzlə filqəsi deyərək bir filqə olmasa da hal-hazırda yəni, olan əqidələri mövcuddur. Olanan əqidələri hal-hazırda mövcuddur. Yəni, bu əqidəni yaşadanlar var. Necə ki, e, ibadilər, ibadilər, yəni, bu əqidə üzərində gedir. Həmçinin e, isnəşarilər, həmçinin zeydlər və qeyirləri. Həmçinin Bəzi özlərini əhsina cəməliyə nisbət edəyən bəzilərində də, yəni bu eytiqada rast gəlmək e, mümkündür. Sonra çox e, danışır, e, rafidlər haqqında. Rafidlərə gəlincə, yəni bu məsəbin, bu qolun yaranmasına səbəb, o zaman ki, Zeyd, Rəhməhullah, Zeyd bilirsiniz, kimdir? Əli radiyallahu anhun nəticəsidir. Zeyd ibni Ali, i̇bni Hüseyin ibni Ali. Yəni, Əli dağın oğlu Hüseyin, onun oğlu Ali, onun oğlu Zeyd. Hansı ki, Zeydə beyyət eləmişdilər. Zeydə beyyət eləmişdilər. Onların ə, həmin zamanda aralarında olan məsələ, ixtilatlı olan məsələ yalnız Osman radiyallahu anhunun yoxsa Əli rəziyallahu anhu hansının daha əxdil olma mənasifə idi? Hansı daha fəziletlidir? Təbii ki, bu bilirik ki, müəyyən bir zamanda, yəni insanlar arasında, müsəlmanlar arasında ixtilaf olsa da, sonra Əhlüsünnə cəmi arasında bəqərər oldu ki, Osman rəziyallahu anhu həm fəziletdə, həm mühafətdə Əli rəziyallahu anhu üstündür. Bu Əhlüsünnə cəminin etiqadıdır. Və ona görə həmin zamanda ixtilaf zamanında kim ixtilaf etmişsə, olar yəni bidətçi deyilməz. Lakin o zaman ki, artıq e, məsələ bəlqərar oldu küm müşəlmələrin etiqadı budur. Ondan sonra artıq bu, yəni, yoluq turmaq, yəni, bunların arasında bu fəzilət və yaxud da xilafət e, məsələrdə artışmaq artıq bilət mövzularındandır, bilət məsələlərindən oldu. Lakin həmin vaxtlarda, yəni, e, Zeyd rəhməkullahın digərlərindən ixtilafı oradaydı ki, hansı üçsündür bunlardan. Lakin Abbasir və Ömər radiyalanının xilafətində və yaxud da üstünə şəhk yox idi. Və ətrafında olan cemaat ona beyət eləmişdilər. O vaxtı ki, Zeyd Xəbər Türki aralarında elə insanlar da var ki, yəni onların etiqadından fəhsiz bir etiqad daşıyırlar Abbasir və Ömər haqqında və çağırır ətrafındakıları ə onlar barədə onlardan bu barədə soruşur. Yəni abaqravlar var, üstündə eşidəndə ki, o onları yəni kafir görürlər və s. o zaman deyir ki, Ərafa Tununi, siz mənə üzmü döndərdiniz? Və bu vaxt olar ikisi özləri iki ə, yəni parçalanırlar. E, bir hissəsi Zeyd, digər hissəsi Ərafizlər adlanır. Ümumiyyətlə, e, nəzərə ki, məqalət ətərimdə bir az öncə qeyd etdiyimiz e, İslam alimləri arasında həmişə digər alim az getmişdir ki, kim əgər yəni Əbbas və Ömərin xilafətini tanımırsa, onda həmin sifat var, yəni e, rəfidlik e, sifəti var. Sonra şeyhin qeyd etdiyi firqələrdən biri də murciə firqəsidir. Murciələr əməllərin imandan olmadığını, yəni əməlləri iman dairəsindən kənar etdiklərinə görə bu adla adlanıblar. Ərcə o şey, ənil iman, yani əməl ənil iman, yəni ondan ayrıb, ondan kənar ediblər, yəni imandan geri çəkiblər. Yəni onlara görə iman nədir? Qəlblən təsdiq və qəlblən eytiqat dinlə təsdiq etməkdir. Hətta onların bəzləri, qülətlərinə görə, mürcələr özləri iki qismə ayrılıb, var mürcələr, bir də mürcə fukahələt. O, o qülətləri, yəni mürcələri görə yalnız qəlblən təsdiq etmək kifayətdir. Mürjə fikahələrinə görə həm qəlba təsdiq, həm dilə demək lazımdır. Lakin e, onların qulətləri, yəni hədlərini aşanlara görə, daha yəni onların biraz da öndərlərinə görə, e, yalnız qəlba təsdiq kifayətdir. Və qəlbə iman varsa, qəlbə təsdiq varsa, bundan sonra heç bir asliq imana təsir etmir. Onların etiradına görə iman bir şeydir. Artmır, azalmaz. Əgər iman gətirmisənsə, artıq kifayətdir. Tanıyordu. Tanıyordu. Olu, və onların sözündən belə çıxır ki, İblis ən gözəl növmindir. Çünki İblis də Allah tanırdı. Allah tanırdı. Nəinki tanırdı? Hətta Allah'a and işir. Quran ayəsində vaad olub və bu izzət hissə ki, Allah'a and işir. Səni izzət and olsun ki, iman var İblisdə və bundan sonra deyir, hansı günah edilir etsin, imana təsir etmir. Və onların etiqadına görə Abbasinlə Fasidin, Zindigin biri eyni dərəcələdir. Çünki iman hər içində var və iman bir şeydir, artmır, azalmır, yəni bir vahiddir, etalondur, qutardı. Və kimdə artıq bu varsa, artıq yəni, Abbasin dərəcəsində yüksənir sanki. İstəyir, geçsin, ondan sonra oğulluq etsin, istinələsin, neynəsin. İmanın əsli varsa artıq yəni hər şey var. Təbii ki, yəni açıq aydındır o yəni onların əlaqətdə olması və onların etiqadı qovət yəni etiqadlar tam bir-birini əksir. Tam bir-birini əksir. Halbuki Xəvazə haqqında da indi danışırıq. Yəni dedik ki, mürciələrə görə iman bir şeydir, artmır, azalmaz. Əgər insan ə, qəlbi ilə təsdiq etsə və yaxud qəlbinə təsdiq edindən, qəlbinə eşidindən təsdiq etsə kifayətdir. Hətta hər hansı əməl etsə belə və yaxud da hər hansı vacibətlər tərk etsə belə, tərqi yoxdur. Abbaqırın imanı qədər də Allah onların razı olsun, imanı var, onu deyirlər. Sonra şəxs gedir, gedir qədəri firqələri. Qədəri firqələr də əsasən yəni, mühətəzli firqələrə ayətdir. Mühətəzlərlər barəsini biraz öncə danışdıq. Qədərlər etsə ki, insan hər bir şey öz ixtiyarına edir. İnsan kamil ixtiyar sahibi bilər, onun əməlində azadlar. Heç bir ixtiyar sahibi deyil. Və insan əməl etdikdən sonra Allahın xəbəri olur ki, nə əməl etdi? Yəni, bütün ixtiyarı Allahın əlinə alıb verirlər bəndəyə. Cəbərlər onu tam əksinədir. Bilər ki, əksinə, insan məcburdur. İnsan heç nəyə öz ixtiyarını etməyir ki. Bütün ixtiyar Allaha məxsusdur. Allah etsə, insan nəyə məcbur edirsə, insan onu edir. Yəni, bir-birinə cidd olan ikisi d Yəni, küflü firqələrdəndir, haqqdan uzaqlanan olan Əl-Sünəcə, Əl mən ki, ona görə insan ixtiyar sahibdir, lakin insanın ixtiyarı Allahın iradəsi, ixtiyarı altındadır. İnsan ixtiyar sahibidir və buna görə də insan sorusal olunacaq qiyamətdir. Yəngələ, ixtiyar sahib olsaydı olmasaydı, nəyə görə sorusal olunacaq ki, əgər insan məcbur olsaydı? Nəyə görə bu şəriyyət gəlmişdi ki sənə? Nəyə görə bizdən yaxşı göstərilmişdi ki? İnsan ixtiyar sahibidir, lakin insanın ixtiyarı, iradəsi, quvvəti, iqtidarı Allah spontalanın ixtiyarı, iradəsi, quvvəti, altındadır. O məşəəun illə an yəşə Allah, rəbbül aləmin. Adamların rəbbi olan Allah istəməsə sən istəyə bilməsin. İnsanda ixtiyar var, lakin bütün ixtiyar deyil. Ayındır, kamil ixtiyar deyil. Məhdud ixtiyar insanda. Ayındır? Bu, Əhsana Cəmanın ehtiqadudur və deyir ki, ə, əksər qədərlər, yəni, mütəzlər sirqəsinə aiddilər. Həmçinin, şeyxsoru qeyd edir, cəhmi sirqələri, yəni sirqələrdən, məşğul sirqələrdən bir də cəhmiyyədir. Cəhmiyyələr ə, cəhmin safvanın adı ilə bağlıdır, cəhmiyyə sirqəsi cəhmin safvanın adı ilə bağlıdır. Və onların da əsas səxli olan cəhəti Allahın ad və sifətlərinin inkarıdır. Yəni əhzinəcamadan əsas təsirlənən sifətləri ə, ə, Allahın ad və sifətlərini inkar etmələridir. Və ə, kim əgər yəni kimdə bu sifətlər varsa, yəni ki, Allahın ad və sifətlərini inkar etmə varsa, o yəni cəhmilərə aiddir. ona görə, yəni cəhmi adlanıb ki, ola ən birinci olaraq cəhmi əsfan bu əməli edir, yəni Allahın sıfatlarını inkar edir, lakin e, bundan sonra kim gəlirsə, yəni onun yolundadır. Sonra Şiəqədir, Xavarcılar, yəni məşhur olan firqələrdən və bir İslamda ən birinci xan bir firqələr ki, Xavac firqəsidir, ən birinci İslamdan ayrılan fayfalardır. Və Xavarcılar Xavar sözü xarici sözünün cəmidir xaricin sözünün cəmidir. Və mənası da qarşı çıxmaq ən aslandadır. Əsil olaraq kök olaraq xavarcər o kəslər ki, onlar Əli Radiyanıya qarşı çıxıblar və yaxud da Əli və Osmanlı qarşı çıxıblar. Əli və Osmanlı, onların hər Allah razı olsun, onların hakimiyyətə qarşı çıxanlar idilər. Və əsasən də, yəni Əli Radiyanıya qarşı çıxmaqları ilə ona görə tanılır ki, Əli Radiyanıya qamanında hərəkəti daha çox güc qazanmışdı. Hüsnü feyn döyüşündə, feyn döyüşündə Ələradandan ayrılıb ona qarşı çıxanlar, yəni və bu məsələni şiddətləndirənlər idilər. Və hər kəsində o kəslər idilər ki, onlar Ələradan ondan tələb etmişdilər ki, ə, müəyyən adamlar təyin etsin ki, onlar hökm kəsinlər məsəllə. O zaman ki Ələradan o insanlar təyin etdi ki, həmin məsələdə yəni ixtilafı məsələdə hökm çıxarmaq üçün hər iki tərəfdən, o zaman Özlərinin təklifi olsa da bu iş Əl-Ərəqanın qarşıdır ki, sən insanları hakim təyin lakin hökm Allahın olmalıdır, yalnız Allahın olmalıdır. Yəni ki, bu da Əl-Ərəqan olar onların gözəl tərifini verib, ya qulunə haqq və yuridun bihi batıl, dinlərində haqq gəldə şəylərlər, lakin məqsədləri batildir. Məqsədləri batildir. Həqiqətən, hökm Allahındır, şübhə yoxdur. Lakin bu sözün arxasında özlərinin köfrü e, və yaxud da bir eytiqabların gizlədirdilər. Çünki Allah subantalar özü bir çox məsələlərdə insanları hakim təyin edir. Allah subantalar özü bir çox məsələlərdə, məsələn, ailə məsələləndə ərərvad -ar arasında əgər problem çıxarsa, Allah subantalar buyurur ki, yəni insan əgər özü həllə edə bilmirsə, öz ailə məsələsini kişi tərəfdən bir nəfər, qadın tərəfdən bir nəfər hakim təyin etsinlər olan bu məsələsini həlləl Allahdarda müəyyən məsələlədə insanlara hakim təyin edir. Lakin ələrədən, e, yəni insanlardan hakim təyin etdiyi zaman e, onu təkbir etdilər, ona kafir edirlər ki, hökum Allahın da Allahdan başqa etkəsi aid deyil, lakin sən insanlardan e, hakim təyin edirsən. Həmçinin xəbarcərinin e, məşhur adlarından bir də xürurilərdir, xüruriyyə adlanırlar. Ona görə ki, o zaman onlara həmin sistem vaxtı, yəni xürur, e, həmin... E, əyalətdə əhəmin kəndi toplaşmışdılar. Yəni, onların e, oradan qaynaqlanmışlar, oradan, yəni, vüsat almışlar. Ona görə onların məşhur adlarından biri də e, Hüruriyyədi. Və Əli Rədiyələni Hüseyin döyüşündən qabaq xəbariklərlə yəni, mübahisələr etmişdi, yəni, olaraq haqqa dəvət etmişdi. Əli Rədiyələni Hüseyin öncə İbn Abbas, Abdu İbn Abbas onlara haqqa dəvət etmişdi. Onlardan qaylanlar çox olmuşdur. Haqqa qaylanlar çox olmuş. Qibədirə bəkləyir, gəlir ki, Abdülayıb Nəbbas onlardan çövbə etdiyi zaman təxminən 4 minə yaxın. Sonra Əlira danıq onları dəvət etdiyi vaxtı 2000-dən çox yəni, xəvaric tövbəliyib haqqa qayıtmışdı. Lakin döyüklər vaxtıda onların yəni, feyli çox sayları var idi. Və Əlira danıqın həmin xəvariclərə döyüşüb həm xovajan döyüşüb hətta oları məğlub edib Allah Subhanahu taala razı olsun. Və xovajanın əqidətinə görə də iman bir şeydir. Artmır, azalmır. Yəni bir etalondur, dəyişməz bir şeydir kim iman gətirdim isə. Lakin bir fərqi var onlarda. Murcielərdən. Tam əks bir mövqe ididilər. Fərq də odur ki, murcielərə görədik ki, böyük günah sahibi İmanı kamil olaraq qalır. İman artmır, azalmır bir şeydir və böyük günah sahibinin də imanı kamildir. Xavariclərə görə əksinə, böyük günah sahibi İslamdan çıxır və əbədi cəhənnəmlikdir. Əbədi cəhənnəmlikdir. İman bir şeydir. Artmır, azalmır və böyük günah sahibi də əbədi cəhənnəmlikdir. Bunlara görə böyük günah sahibi olsa Abbaqın imandan birdir cənnətlikdir. Onlara görə Böyük Günah sahibi birbaşa İslamdan çıxır. Birbaşa İslamdan kənardır. Xavariclərindən Muqsəzillərin arasında fərqə gəlincə, bu, murcələrlə fərq idi. Murcələrlə tam əks mövqə edirlər. Amma xavariclərlə Muqsəzillər bir-birinə daha yaxındırlar. Aralarında fərq bircək ki, bu dünyada Böyük Günah sahibinə biri kafir deyil, digər ki, İslamla küfr arasında bir şey deyil. Və ki, afət vaxtından hər üçünə görə kafirdir. Demək olar ki, bir yaxın firqələrdir etikad baxımından. Və hər iki hakimiyyətə qarşı çıxmaq görür. Əgər hakim ə, ədalətsizlik edərsə və yaxud da cülümkarlıq edərsə, xəbaricilərə görə artıq onun qanı halaldır, yəni kafirdir, qanı halaldır, ona qarşı çıxmaq vacib olur. Həmcə mühəfədliyə görə belədir. Lakin Əhlisun Əcəmiyyə görə hətta adil olmayan, Yəni zalım imama qarşı çıxmaq belə haramdır. Əkinə onun, onun arxasına namaz qılınar, ona bərabər cihad olunar, ona bərabər həcc olunar və s. Ona qarşı çıxmaq haramdır. Biz hakimlər üçdür. Ədalətli hakim, eee, dürüst hakim, yəni olan, ədalətli, müsəlman olan, dürüstkə və üçüncü qeyri-müsəlman hakim. Əl-Əsuri cəmiəyə görə və həmçinin xabari cəle və qeyrilərə görə ədalətli hakimə qarşı haramdır. Və əhlisunə cəməyə görə, Quran və sünniyə görə həmçinin ədalətsiz hakimə, yəni zalim hakimə qarşı belə çıxmaq haramdır, olmaz. Bu, bütün tövbi kitablarında əhlisunə cəməyənin əqidəsidir. Lakindir ki, bu məsələdə xəvariclər, mühətəzirlər və qeyriləri, adlarını çəkdiyimiz bir çox qeyrilər, əhlisunə cəməyə müxalifdirlər. Və sonra üçüncü gəlir ki, kafir hakim. Əgər qeyrimşalmandırsa, təbii ki, o qeyrimşalman olmaq hökmü də, yəni ki, İslamı e, bəyan etdikdən sonra bu alinlərə qayıdır, onda öz şəhfləri var, hər kəsinə ixsiyarı yox ki, barədə hökum versin. Artıq əgər yəqinliklə kafirsə, yəni ki, qeyrimşalmandır, xristiyanlə, nəsiradidir, məclusidir və s. Ona qarşı çıxmaq da öz şəhfləri iləndir. Ayrındır, öz şəhfləri iləndir. Hər zaman istədiyin kimi, istədiyin formada olmazdır əslən, sən e, faydadan çox nəfəsat gətirir, sən haram da ona qarşıda çıxmaqın. Lakin Allaha asir olan işlərdə itayət olunmaz. Heç bir məxudata itayət olunmaz. Və xalariçiləri əksər birləşdirən e, məsələlər hakimiyyətə qarşı çıxmaq məsələləri böyük günahlara qarşı böyük günahlara görə müşahmana kafir demək məsələləridir və həmçində O vaxt ki, xavaricilərdən idi, xavaricilərin məsələrin idi, əli radiyallarına qarşı çıxmaları və yaxud onu kafir görmələri idi. Yəni, xavariciləri birləşdirən sifətlər bu sifətlərdir. Bugünkü gündə də kimdə həmin sifətlər toplanıbsa, yəni, böyük günahlara görə e, müsəlmana kafir deyirlərsə, onun e, hər hücuduna baxmadan, özlərinə baxmadan, şəri qaydalarına baxmadan və yaxud da hakimiyyətə qarşıqsa, onlar da həmin firqədəndilər. Onlar da həmin filqədən dər necə ki, Şeyh Alban Rəhməhullah buyurur ki, İxvanlar əsrimizin xəvar işləridir. Çünki həmin şəslər var. Həsə bəzi məsələrdə, zahirən xəvaricək kimi deməsələrdə, məsələ deyilə ki, iman artır, azalır, bilirsiniz. Yəni, biraz saydığım, bir az öncə saydığımız filqələrin bir çoxlandır ki, onlara görə iman bir şeydir, axmır, azalmır. Əsl üçün öz cəməyə görə iman qəlbdən eytiqat, dinlə təsdiq, əməll itayətlərlə artır, asiliklərlə azalır. İman budur, əhsünə cəmiyyə görə. Quran və sünnə belə buyurur. Və bəziləri görürsən ki, bugünkü gündə də belə deyirlər, dildə belə deyir. Lakin tətbirə gəlincə, həmin xəbar cəhənin tətbiqinə keçirlər. Baxırsan ki, kimisə içkidə, kimisə ribada, yəni tələmçilikdə, kimisə digər məsələdə günahlandıraraq, artıq birbaşa hökmə keçir. Birbaşa İslamdan çıxmaq hökmünü kəsmə Və tətbiqi özləri edir. Həm ki, onların şifətlərindən biri odur ki, bu işin alimlərə buraxmaq da deyil. Ənsinə cəmalə görə bilirsiniz ki, bu iş alimlərə qaydır, lakin özləri hökum verməyə keçir. Hər kəs. Və o vaxtki xavacilərin, bugünkü xavacilərdən bir üstünlüyü də var. O vaxtki xavacilər müəyyən qədər də olsa elm alırdılar, elm ürənirdilər. Necək Peyyəməsən buyurur ki, sizlərdən biri bunu x Sizlərdən biri öz namazını, onların namazının yanında, orucunu, onların orucunun yanında aşağı bir şey sayar, haqif sayar, alçaq görər. Yəni, onlar o qədər oruçdan, o qədər namaz qılan və s. ləkat verən Quran oxuyan idilər. Yəni, onlar Quran oxuyurdu, lakin Quran oxduqlar boğazlarına aşağı, yəni qəlblərinə çatmırdı. Yəni, o vaxtçilər belə ibadət əhli idi o vaxtçı xəvaricilər. Namazları, orucları, ləkatları, Quran oxumaqları və s. var idi. Bugüngkilərə gəldincə bugüngkilərdə heç o da yoxdur. geç keçbəki fətiyanı düzgün təcvidlə oxuya bilmir. Nəyinki qeyri-dərin məsələlərdən zəkatdan, mirasdan və s. ilə xəbəri olsun. Qurani tərcidlə oxumağı bacara bilməyən, bəlkə heç namazı səhv səciyyə sənsallarda onunluğunu bilməyən əksəriyyəti belələr toplanıb və hökm gətirirlər. Yəni o vaxtki xəvarizəndən indiki xəvarizəndə ona görə o vaxtki xəvarizəndə Abbas Dəvət deyəndə, çoxları haqqa qayıtdılar, bir çoxları qəbul edirlər. Bugünkilərə deyəndə artıq iş onu da başa düşünülər, çünki yəni bir səvat elmi yoxdur ki, nə istəyirək qəbul edilsin. İmam Şafir Rəhməhullah deyir ki, mən bir cahillə mübahisə edincə, 100 alimlə mübahisə edəm. Həlik də elm sahibi ilə mübahisə etməyə asandır, çünki onda bir əsaslar, köklər var. Müəyyən bir şey deyəndə, o, yəni ki, artıq Quranlı bilir. Bir ayaq saxlayıb düşünə bilir haqqında. O kəsində ki, elmi yoxdur, onlarda bir qırmızı rəng var, oranı vurmaq lazımdır. İkinci yolu yoxdur onlarda. Yəni, elm yoxdur ki, əsas yoxdur ki, onu saxlatın. Elm olmadıqsa təqva zəif olur. Təqva yoxdur ki, və aldı ki, ona imkan vermiş ki, bir ayaq saxlaya bilsin. Bir ayəni həsə dinləyə bilsin. Ona görə çoxların görərsən ki, açıq aydın ayələri, açıq aydın hədifləri və Peygamberçəmin yoğunluğu görsən ki, bu məsələdə belə etdir. Səhabələr bu məsələdə belə etdilər. Əgər onun dediyi rəyinlə yəni, üst üzere düşmürsə, qəbul etməyəcəkdir. Yəni, bu hamısı elimsizlər savaşçıqa dəlat edir. Ona görə deyən, bu günlərim e, bəziləri üzdən iddia etsələr ki, İmanı əhəssən cəmanın etibad etdiyi kimi etibad edirlər, baxın tətbiqə gəlincə görərsən ki, fəhlədir. Tətbiqdə görərsən ki, tam fəhlə bir şeydir. Yəni öncəki xəbər çərin yolu ilə eynidir və ya hətta ona yaxın bir şeydir. Həmçinin də ki, hakimiyyətə qarşı çıxma məsələlərində və s. də eynidirlər. Hakimiyyətə qarşı çıxma məsələlərində eynidirlər. Yəni əsasən onların birləşmənsə bu əslindən, bunu vasitə insan topla Bu cür məsələləri görürlər, hansı ki, e, elmi az olan insanlar buna təsir edə bilər. Hansı müəyyən günahları, müəyyən nələri-nələri görəndə şəriətlə hökmü bilmir ki, bu halda nə etmək lazımdır, fitnəyə atmaq, atmaq lazımdır. Haşanə hüküm vermək icazəlidir, haşan olmaq və s. və bu cür ətraflarını topladıqları da, nəyə ki, ətraflarını topla, onlara hətta elmi sahibi olan insanlar özlərində bir elm sahibi deyil. Ona görə baxsan zaman-zaman Heç vaxtı olanın içində alim olmayıb. Ne keçmişdə nə indi, heç vaxtı onların alimi olmayıb. Heç bir bir səhabə ola bilə belə, eee xavaşa heç vaxt qoşulmuyub. Və hətta onlara dəstək olmunun və hətta onlara e, uyğun olaq fətva e, verməyib. Heç bir dəfə olanın ətrafına, yəni, ki, onların ətrafına, alim olmayıb ki, onlar onun ətrafına toplaşdılar. Və bu gün də belə. Baxsın, bütün al böyük alimlər onların ətrafında heçəs yoxdur. Əksinə, bütün alimlər onlara dət cevablara var. Və sonra şey, e, gecədir səlimi yetirqəsini. Səlimi yetirqəsi e, həmçinin e, kəlam əhlindəndir. Yəni, fəlsəfə fəlsəfə ilə şəriyyətə yanaşanlardardırlar. Kəlam əhlində də fəlsəfəçilər nəzərət olur. E, Muhammed bin Səlim, həmçinin onun oğlu Əhməd bin Səlimin Bu, e, iki səlmiyə yəni, firqəsinin bahənlərindən də və səlmiyə firqəsinə və bir çox yəni, sadalımız e, təsəvv, yəni sufi firqələrinə görə öncə sadalımız bir çox firqələri görə qiyamət günü Allah subhanə və teala hansı məxlulqatı soruqsal edəcəksə, həmin məxlulqatın sifətində gələcək. Məsələn, e, insanları soruqsal haqqı hesab ediyi zaman insan sifətində, e, cinləri e, haqqı hesab zaman cin sifətində və s. Yəni, onların küfrü eytiqatlarındandır. Həmçə, onların deyik, əsas məsələlindən bir də kəlam əhli olmaqlarıdır. Yəni, kəlam əhlində bilirsiniz, ən əsas küfrü etiqadlarından Allahın ad və şifətlər məsələsində yəni yol dedikləri xətalardır. Şöyle şeyt buyurur, Kəramiyyə sirqəsi Kəramiyyə sirqəsi də İslamə nisbət olunan ə, Muhammed İbni Kəram ə, yəni banisi olan sirqədir, banisi Muhammed İbni Kəramdır. Kəramilərin də əsas şifətlərindən təcəssümdur. Yəni, Allah alanı, Allah Allaha cisimlər nisbət etmək Yəni Allah təalanın insan cismində və xarici də olmasını icazə etmələridir. Və ə, alimlərin bəziləri kəramilləri, yəni mujassima firqələrinə, yəni Allaha cisim verən firqələrə aid el eliblər, yəni onlarda təcəssüm olduğuna görə, həmçinin yəni müşəbbir hələrdən Allahı məxfuqata bənzədən firqələrdən olduğunu, yəni söyləyiblər. Ə, Digərləri isə necəki Əbu Hüseyn, eee Əbu Hüseyn onları Murciə firqələrinə aid olduğunu söyləyib. Ona görə ki onlarda onlar da həmsə ki kəramilər də əməlləri immandan görmürlər. Əməllərin imandan olduğunu ə, görmürlər. Və həmçinin, yəni, kərami firqəsi özü də bir çox firqələrdən, əməllərindən, ibarətlərdən və s. Yəni, aslı olaraq bir çox firqələrə bölünür özlə, özlüklərində. Lakin bu, yəni, şeyxın burada qeyd etdikləri firqələrin bəziləridir. Yəni, İslaman, özünü, İslaman nisbət edən firqələrdən yalnız bəziləridir, həmçə çox azıdır. Lakin ona görə şeyx bunlar qeyd edib ki, öz zamanında, şeyxın zamanında bunlar daha məşhur idi, kəndə yəni, və bunlar ə, digər firqələrin də sanki ana firqələridir. Digər firqələr də bu firqələrdən bölünür və sonunda, Şefquri käməsinin mətninin sonunda və bəqiyətü's-sıraq məzmuma. Həmçinin hejr olunmağa layiqdir. Vacibdir ki, tərk olunsun. Digər bütün, yəni bütün firqələrə Məzmum məpis firqələr və İslam bilirsiniz ki, haqq olan, kök olan yalnız bir cə yaxşı firqə var. Hansı ki, o hansı firqədir? firqatu n və səlləm dedi: "Firqatu-n-naciyə, nijat tapan firqə, soruşdular ki, kimdir?" Buyurmuşdu ki, "Mən və səhabələrim yolu ilə gedənlər." Yəni, yalnız o yol bir cə firqədir ki, onlar haqq yoldadır. Bundan yerdə qalan hamısı məzmum, yəni doğru olmayan məzəmmətләнən firqələrdir ki, şeyx buyurur, hər birini tərk etmək hər bir müsallmana vacibdir. Və sonra kitabın sonunda şeyx buyurur, Əhədə e, etiqadi. Kitabın əvvəlində yazıda okuyanda deməkdir ki, şeyxdən soruşmuşlar ki, etiqadın nədir? Yəni, hansı Allaha ə, o ilə qulluq edirsən və şeyx kitabını belə başlamış ki, ə, ə, əvvəlində ki, soruşursan belə və mən belə cavab verirəm və sonra buyur ki, və hədə etiqadi. O mə ədinu bihi dirabbi. Bi Bununla Rəbbimə Ə, yəni, ə, Rəbbimin yolunu tutam və huvəlləzi mədə aleyhi ə, ə, validi rəhməhullah və bu, mənim atamın da yoludur. Ki, biz danışmışdıq kitabın əvvəlində, atası kimdir? Əbu Ya'la əb əb rəhməhullah, məşhur İslam alimlərindəndir. Əbu Ya'la və oğlu Əbu Hüseyin də Əhli Sünəcəmənin məşhur alimlərindəndir. Və deyir, bu mənim, mənim eytiqadındır və atamın eytiqadıdır. Yəni, atamdan aldığım elm budur. Və səhələ buyurur, və sələlləhu alə Muhammədin və alə əlihi əcməyin və Allah həmd olsun və bəyəm və onun ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun. Biz də sonunda dua edirik ki, Allah subhanı səhələ oqduğumlarımızı, eşliklərimizi bizim üçün faydalı etsin, eşlik yaxşına tabi onlardan etsin və qiyamət günü əsənət mizanində etsin bizim üçün və cənnətə girməyimizə Peyyəmbət s.ə.vələ bərabər olmağımıza Firdos cənnətlərində səbəb etsin. Subxanə qalabi həmdi əşşələlə ənd əsləxələ əsəxələ